Перед святками Мотря ждала, що Кайдашиха справить для неї будь-яку нову одежину. Кайдашиха одрізала для неї нову запаску. На третій день різдва Мотря витягла з скрині нову спідницю, привезену від батька. Спідниця була дуже гарна та рясна, зелена, з червоними густими рожами. Вона повісила спідницю на сволоці, на кілку. Кайдашиха тільки скоса поглядала на ту спідницю. Мотря пішла в хишку, наділа спідницю і червону запаску, війшла в хату та все, походжала по хаті та розправляла широкі фалди кругом себе перед самим носом свекрухи. Свекруха Свикруха ніби не дивилась на спідницю. «Ото спідницю справив мені карпо і к празнику», – сказала Мотря і стала перед Кайдашихою, ще й обома руками розтягла широку спідницю на обидва боки. «Батькові своєму покажи, однак багатий», – сказала Кайдашиха, не дивлячись на спідницю. «Сьогодні піду до батька та й покажу, тільки не ту чорну запаску, що ви справили мені і к празднику». «Ой, господи, доведеться лаятися на різдво до служби», – сказала Кайдашиха. «Через тебе нема мені ні праздника, ні неділі. Хіба не чуєш? Он до церкви дзвонять». Великий піст Кайдашиха принесла от калі гарне тонке полотно і рушники. Вона сховала його в свою скриню, ще й замком замкнула. «Та не замикайте, мамо! Хоч і я рук до полотна докладала, та не буду красти!» – промовила Мотря, але їй дуже хотілося откраяти свою частку і сховать в свою скриню. Настав великий піст. Вже до великодня було недалеко. Весна була рання. На п'ятім тижні пішов на поле навіть удовен плуг. Мотря почала вговорювати Карпа. «Чи ти бачиш, як мене водить твоя мати? Моя мати квічала мене, як рожу!» А твоя мати водить мене на наче старчиху. Попроси батька, щоб дав мені гроші на нову хустку та на спідницю. Куплю собі і к великодню нову одежу, та хочу боруся по-людськи. й самому хотілося прибрати свою жінку, як прибирається квітка навесні. І він почав просити в батька грошей. «А де я тобі наберу стільки грошей?» – сказав батько. «Твоя жінка не дівка, їй заміж не йти. Піде мати до Корсуня на ярмарок, то й справить, що там буде треба». Кайдашиха і справді поїхала на ярмарок. Мотря просилась із собі, але свекруха її не взяла. Ввечері Кайдашиха привезла Мотрі з ярмарку хустку і матерії на спідницю. Мотря розгорнула хустку в руках. Хустка була чорна, з маленькими квіточками. «Мабуть, хочете мене в черниці постригти?» – сказала Мотря і кинула хустку на стіл. Вона глянула на матерію, набрану на спідницю. Матерія була убога, темненька, з червоними краплями. Мотря навіть не розгорнула її та й одійшла від столу. «Я знала, що тобі не вгоджу. Я не знаю, хто тобі вгодить», – сказала Кайдашиха, розсердившись. «Де ж пак? Зросла в такій розкоші!» Мотря мовчала. А для неї, молодої, так хотілося зав'язати на праздник голову розкішною червоною хусткою. Вона тільки легко зітхнула. «Не моя воля волить в цій хаті», – подумала вона. І для неї схотілося волі... Та своєї хати. Настало літо. Почались жнива, почалася в полі робота. Сім'я літом мало сиділа в хаті, менше стало колотнечі. За гарячою роботою в полі не було часу сваритись. Кайдаші вижили свій хліб і стали заробляти у пана за сніб. Мотря жала дуже швидко і заробила скарпом більше кіп, ніж Кайдаш з Кайдашихою. Восени Мотря оброднилась. Кайдаш справив хрестини. Карпо ще більше ніби виріс сам в своїх очах. Він тепер вважав себе за правдивого хазяїна у всьому рівного батькові. В йому десь узалась повага до самого себе. Батько був дуже радий онукові і обіцяв на хрестинах представити для Карпа хату через сіни. Мала дитина наче трохи помирила свикруху з невісткою. Кайдашиха припадала коло свого онука неначе коло своєї дитини. Вчила невістку, як дитину купать, як сповивати, і знову заговорила до невістки солодким голосом. Мотря ненавиділа той облесливий голос, але стала ласкавіша до свекрухи. Поки вона слабувала після родива, Кайдашиха стала для неї в великій пригоді. Але не так сталося, як дитина почала підростати. Кайдашиха тішилась унуком, колихала його, гойдала, а Мотря мусила робити всю важку роботу за себе і за свекруху. Карпо Мотря, заробивши літом свого хліба, вже знали, що вони їдять свій хліб, а не батьківський. В стіжках стояло жито і пшениця, до котрого вони приклали більше праці, ніж батько та мати. В скрині в Кайдашиха лежало полотно, в котрому, може, третя нитка була напрядена кайдашихою. Карпові та мотрі стало ще важче дивитись батькові в руки. Лихо в хаті тільки затихло і притаїлось, неначе гадина зимою. Весняне тепло кинули на ту гадину першу молодиці. І гадина підвела голову, засичала на всю кайдашеву хату, на все подвір'я. Yeah. <laughs>